«Давай-давай-давай!» – чийсь осатанілий крик увірвався в мою свідомість, витісняючи звідти нечіткі образи, які ще секунду тому здавалися реальність. «Є! На повну!» – раптовий біль пронизав ребра, наче мене вдарили залізним прутом. Я хотів закричати, але ледь вичевив із себе хрип і став хапати ротом повітря криба. Залізний прут надавив мені на груди, намагаючись скинути з прикрученого до підлоги стільця – і наручник на лівій руці безжалісно викрутив зап'ястя, не дозволяючи впасти. Тоді прут пхнув мене в плече і відразу вдарив по підборіддю. Голова сіпнулася так, що шийні хребці жалібно хруснули. Рот моментально наповнився водою навпіл із кров'ю. «Досить!» – прокричав той самий голос. «Не в лице!» Я конвульсивно вдихнув і відразу захлинувся. Кашель віддавався болісним болем у ребрах. У горлі булькала вода. Нарешті я її виплюнув і з судомним стогном набрав повні легені. Кілька разів замружившись, зміг нарешті роззернутися. З металевого рила Брайнспойта на білій кахлі крапала вода. Темношкірий чоловік у костюмі біозахисту присів, зазираючи мені в обличчя. «Бачиш мене?» Я знову закашлявся. Тепер вода пішла з носа. «Так», – важко вичевив я. «Як почуваєшся?» «Живий!» «Слава Богу!» – видихнув темношкірий. Хлопець за його спиною опустив бранд спой. Заметошилися люди в комбінезонах. У кутку кімнати на підлозі ще хтось болісно кашляв, скорчившись як равлик у калюжі з різким запахом. На ньому був білий комбінезон. Я встиг помітити, що прозора маска зсередини заляпана кров'ю. Темношкірий зірваві. Під маскою була ота жінка. Підборіддя геть у крові, очі вирішені й божевільні. Дихай! гаркнув на неї темношкірий. Дихай, дихай, дихай. Хтось стиснув йому аптечку. Клацнула зламана ампула. Вирискнув пневмошприць, і лікар зробив їй укол просто через комбінезон. Набіг її, скомандував він. Що інші? Мертві, сказав хтось. Як це? Темношкірий підвівся, розгублено оглядаючи приміщення. То тут, то там лежали люди в білих комбінезонах. Темношкірий кинувся до них, став зривати з них закривавлені маски, намачуючи пульс. Мати Боже! видихнув він, розгублено випроставшись на іншому кінці кімнати. Я бачив це бічним зором. Уся моя увага. Була прикута до худого хлопця, який лежав на мокрій підлозі за два кроки від мене. Мені здалося, в ньому було метрів два з половиною. Через те, що він лежить, визначити зріст було складно. Але він точно набагато вищий за будь-якого навіть найвищого чоловіка. Його обличчя було молоде, майже хлопчаче. Вкрите червоними, запаленими прищами. Брудні, вицвілі джинси і помаранчево-біла футболка з написом Партій Ордай на грудях. Здається, нікому немає діла до прищавого велетня. І тільки я не можу відірвати від нього очей, не розуміючи, що з ним не так. Що ще з ним не так, окрім величезного зросту? Аж ось я зрозумів, побачив. Він зменшується. Так повільно, що коли просто дивитися, можна не помітити. Але якщо зачепитися поглядом за стик плитки на підлозі, то стає очевидно, що повз нього зі швидкістю виноградного равлика повзе край рукава футболки. Я не встигаю ні сказати про це, ні усвідомити те, що бачу. Аж ось футболка з придуркуватим написом «Патіо дай» починає бліднути. Замить стає зрозуміло, що це щось схоже на боді-арт. Вона ніби намальована на тілі і тепер... Стрінко тане, наче випаровується. Від усього цього паморочиться в голові. Я на кілька секунд заплющую очі, а коли розплющую, знову чоловік уже геть голий. З його стегон вивітрюються залишки блідої синєви джинсів, а на плечах вже немає ніякої футболки. Тепер там де далі чіткіше проступає татуювання. Дракони. Я бачу лише вигини змієподібних тіл, на його плечах, але вже знає, що на спині вони сплилися в тугий клубок. На прищавому обличчі чим раз чіткіше проступають знайомі азійські риси. «Це що, химер?» – запитую. Темношкірий одразу обернувся. У його погляді промайнула досада. «Заберіть!» – гаркнув він, штовхнувши тіло ногою. Двоє в комбінезонах притягли ноші. темношкірий схилився над жінкою. З того, як здіймаються її груди, видно, що дихає вона тяжко. — Ти як? — запитав він. — Зможеш підвестися? Жінка хотіла відповісти, але надсадно закашилася. Він простягнув її серветку. Жінка витерлася, забруднивши її червоним. — Допоможіть їй! — гукнув темношкірий. Жінку підхопили під руки люди в комбінезонах і повели. Тіла винесли. Один із хлопців у білому повернувся зібрати з підлоги закривавлені маски. «Тіла на кремацію», – коротко сказав йому темношкірий. Той пішов, гавкнувши коротке «Так, сер». Ми залишилися самі. Я розглядав криваві розводи на кахлях. У коридорі хтось перегукувався. Гуділи лампи. Я подивився на темношкірого. Він сидів навпроти, вп'явшись у порожнечу. «Що тут сталося?» – запитав я. І він страпинувся. «Вам краще не знати». «Нащо ви поливали мене водою?» «Щоб привести до тями. І досить запитань, лейтенанти. Нам потрібно працювати». Він облизав пересохлі губи. «Ви можете згадати, про що говорили з моєю колегою?» «Так, здається, про мою дружину». «Правильно. Нічого іншого зараз не існує. У нас не так багато часу». Не так багато часу для чого? Ви матимете всі відповіді, коли закінчимо. Добре? І ви приведете мою доньку, уточнив я. І ми приведемо доньку. Що раніше це станеться, то краще для всіх. Як вона? Хто? Не зрозумів темношкірий. на шкіри. Моя донька, з ким вона? Вона там не плаче? З нею все добре. Він кивнув для переконливості. Я не міг роздивитися під маскою його очей, тому не знав, бреше він чи ні. Ви готові продовжувати? Добре. Я глибоко вдихнув, і груди вмить відгукнулися спалахом болю. Здається, у мене зламані ребра. Він проігнорував цю фразу, узявши в руки планшет і звіряючись із записами, що їх робила жінка. Чому ви не повідомили про зараження вашої дружини? Бо тоді б оголосили карантин, і ми б загинули. Ви ж знаєте про мертве місто недалеко від колонії. На нас чекало те ж саме, а в мене донька. Як довго ви збиралися приховувати? До початку евакуації. У день відльоту я б заявив, що дружина пропала. Ніхто не скасовуватиме евакуацію через одну людину. Ви пам'ятаєте, коли це сталося? Що саме? Евакуація. Я понижпирив у пам'яті, але не спромігся витягнути звідти хоча б одну дату. «Не точно, устиг випасти сніг». «Ми підходимо до головного. Ви молодець, лейтенант, і не зупиняйтеся». У його словах не було й натяку на підтримку. «Спробуйте згадати причину евакуації. Ви ж хочете побачити доньку?» «Донька, я хочу побачити доньку». Причина евакуації, звісно ж, мутаген. Але що Ірма виростила з нього? Я напружився, перебираючи образи, наче колоду карт. Раз місісіпі, два місісіпі, три. Згадав. Ніби відчинив двері в яскраво сонячний день. Що за мутаген у твоєму термосі, Ірма?